Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En golffläkt med tre hastigheter och justerbar höjd för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Vi börjar med ett budskap från vår samarbetspartner. Rögle är fortsatt topp 6 i tabellen. Söker ni någon som kan toppa era placeringar, för försäkringar eller pensioner? Kontakta då Vägen försäkringsbyrå. Besök vägen.se eller kom förbi på Kupkaffe på Östergatan 22 i Engelholm. We're here to win a championship. I mean, I'm not, no, no issue saying that. Well, that's why we doing this? It's to win. I mean, I, I don't think anybody that's involved in this level has any other so let's not be afraid to say that. Många av de killarna som är här och många av dem som har återvänt återvänd på grund av att det, det sker saker som de tror kommer leda till att det kan vara topplaget. Själv. Nu är det allt läge för ett tjoho, för nu är vi tillbaka alla tre i poddstudion. Linus Alin. välkommen hem, säger jag, Mattias Hjelm och Daniel Roth. Tack, Hjelmen. Och grattis, grattis, grattis. Vi sa det redan för ett par veckor sedan, men ja, du har blivit pappa. Har första tiden varit bra? Jättebra, absolut. Och tack så hemskt mycket för det också. Och det känns ju härligt också att vara tillbaka i den här studien och rivstarta efter ledigheten med att åka ut på Röglos träning och samla på mig intryck och information till podden. Det kanske går lite upp och ner. Det kanske gör det. <laughs> med allting menar jag, med, med barn och Rögle och alltihopa. Ja, och humör kan också gå upp och ner, men här är vi glada. Här är vi på topp! Ja, ja. Absolut, absolut. Jag var lite att hur skulle jag jobba igång mig själv med på den. Jag kände mig lite rostig och sen satte du din inledning där igen. Så jag bara vaknade till dig för att ha brev och är, är ja. redo att så. Jag kände precis veckan. Ja, ja, vad skönt, vad skönt. Då är ni också med där ute i era stugor, eller i motionsspåret. Där jag har förstått att många av er tillbringar er tid när ni lyssnar på oss på. Så då... Då ska ni verkligen få saker till era öron. Och vi har en intressant första punkt. Vi många intressanta punkter, men där står det Chris Abbott. Och då tänker vi tillbaka på förra veckan, Daniel. För då hade du en lång intervju med rögles sportchef. När ni svek mig. <laughs> Precis. <laughs> på olika sätt. Ja, det var, det var intressant. Det var roligt. Den, den föddes verkligen på Nupsus. Du, jag spelar i företagshockey i ishallen med HD och det är kunder och... Idén, från idé till intervju gick det kanske två timmar. Du är stor och eftersvettare och skrev frågor i min mobil. <laughs> ja, vi, ja det, det kommer jag faktiskt ihåg. För mm. du, det var liksom stretching samtidigt. Det var ja, <laughs> Men det var. Uh, jo, nej, men jag tyckte att han uh, gav svar på. Och kanske inte välter någon tjuska, men jag tror han det, jag har fått väldigt mycket respons efter intervjun. Det är många som har lyssnat på. Jag tror det var. Efterlängt att få många att höra honom prata till punkt Både om nutida grejer och lite visionsgrejer Och det var allt från juniorhocken som inte resultatmässigt har varit som den de har önskat den här säsongen Till han själv och hans drömmar om kanske eventue äh, eventuellt om NOL i framtiden Om rögle, varför man inte har värvat så mycket och massor mer Ja, så alltså det är jag fastnade för intervjun. Det var, ja, det var många saker, men eh, det var intressant, tyckte jag, att, att, att lyssna till just det här resonemanget: Varför man inte värvade under den här skadekrisen där man hade 7-8 spelare borta. Eh, också intressant att lyssna till eh, att man hade erbjudit Daniel Widing till exempel ett korttidskontakt, men inte vad ville jag erbjuda honom? Eh, ett kontrakt eh, för resten av säsongen. Eh, Chris Abbott sa ju samtidigt, samtidigt också att han. Eh, Låvåla, liksom Daniel Widing som person och allt det, men att det, det var det Rögle behövde, en korttidslösning just där och då. Men sen sa väl eh, sportchefen också att eh, Rögle, utan att kommentera närmare just apropå eventuella kommande nyfrågor, att man har en vad man sa, stable financial situation eller någonting i klubben. Också intressant. Mm. Han berättar ju att uh, han inte söker back egentligen, de är nöjda med sin backsida mycket beroende på Samuel Johannessons stora framsteg uh, men bekräftar att de söker uh, söker forwards uh, för att spetsa laget inför transfer deadline här om uh, två veckor. Var det någonting mer Daniel som du fäste extra uppmärksamhet på? Eh uh... Ja, jag gjorde en grej. Du var inne på det lite igen men det här med juniorverksamheten som han pratade om att eh, han var ju väldigt självkritisk där kring då att eh, 16-18-20-årslagen eh, ingen av dem nådde slutspel efter, efter jul här. Och pratade också om eh, att det är liksom en, en pågående process för att förändra, för att kunna locka till sig de spelarna som sen då eh, tas upp i A-laget eh, och går vidare. Och det är ju, Jag tror det hade någon fullfråga där då han också liksom eh, vad man får tillbaka sen alltså i ett längre perspektiv alltså kolla alla de här hemvändarna i Eberberg och Britén och Sjögren alla de här spelarna har man en fungerande juniorverksamhet och även spelare som kanske kommer tidigt då till Rögle, alltså från kringklubbarna alltså vad det kan vara Tyring eller ja, Jonstad, vad som helst som sen då tar sina första senior- och juniorsteg i Rögle och sen då vänder hem. Då vänder man ju hem till Rögle. Tappar man de spelarna till andra klubbar runt om här, Växjö, Malmö Frölunda och så vidare, då, då har man ju en rätt stor uppförsbacke för då blir ju de klubbarna såklart mer hemma för de spelarna, även om man är från närområdet. Så det finns ju ett väldigt långsiktigt perspektiv i det hela också. Ja, men de har väl börjat en resa på även på den sidan. Det är det planeras för det kommer ju komma liksom fler ishallar för kidsen och det de har anställt instruktörer på ungdomssidan och de är på väg med mycket med hållbarhet och med, med barnkonvention och allt möjligt liksom, så att jag är helt övertygad att det kommer hända grejer de har ju inte har de fått full struktur på den seniora verksamheten så är väl detta nästa ben att få, att få ordning på det känns ju som att de åtminstone är de vill nog ganska mycket, men de har kanske inte riktigt fått, uh, fått liksom hela sin struktur på plats. Det är väl en uh, första hand att sätta liksom, exakt hur man vill jobba och sätta den strukturen. Och sen, det är ett tålmodigt arbete, men uh, de är väl och fumlar på sin uh, struktur i Sverige. När bröderna är bort... Chris och Cam kom hit en gång i tiden som spelare. Du har ju varit med hela resan och innan dess också, Daniel. Och sen nu då... Försöker du antyda att, att jag är gammal? <går> du är ju purung jämfört med, med mig. Ja, ja precis. Absolut. Då är du ju fortfarande i stadiet. Mm. Men vad jag tänkte komma till här är ju bröderna Abbott då. Som du har följt hela deras resa och kan rögle och följt rögle. Med tanke på vad Chris Abbott sa om deras... Hans framtid och deras framtid och vad, vad får du för känsla kring dem? Är det här ett projekt De ser över en begränsad tid här Eller ser de det här Att det här är deras framtid Engelholm och, Rö och, och Rögle För det är ju inget snack om att de har vänt upp och ner På klubben, klubben har gjort en revolution Och infört en helt ny hockeykultur här Jag vet inte Jag tror det är lite dubbelt Jag är helt säker på att de är här liksom med hela själen De har ju köpt hus i Engelholm bara två liksom att de inte är här för någon quick fix och sen drar vidare. Sen är de ju otroligt passionerade och intensiva. Och det är ju inget hemligt att väldigt mycket i klubben handlar om de två. De styr otroligt mycket. Och med den stilen, jag vet inte. Om det är tio års liksom. Det kanske. Jag har svårt att tänka mig att liksom resan slutar här och nu eller om, om ett år. Men jag tror kanske inte heller att det är en 10 års eh, historia. Samtidigt har de resultaten på sin sida. De, de posterar. Det är klart att precis som, precis som spelare gör så kommer de ju bli intressanta för. Eh, för klubbar i, i bättre läge och i NHL till exempel. Och det är klart, vill man göra någon slags kursändring så, så har man ett färdigt paket här med tränare och sportchef. Och det är klart att det kommer att attrahera andra. Samtidigt är de ganska unga, liksom, tidigt i sin karriär, de har ju liksom, väldigt många år framför sig som, som ledare. Så vi kanske ska, om jag kokar ner hela resonemanget så kanske något mellanting mellan, äh, inte, inte, den slutar inte nu men den slutar inte om tio år. Så tre år till kanske, jag vet inte. Det, det är bara gissning Jaja, Och lite den jag var ute efter också mm. ja. Och gissningar är alltid intressanta och spännande Det tror jag ni håller med om där ute. Linus står och ler. Daniel står och väntar på nästa punkt Och vi går vidare Jag tittar, jag tittar på mitt papper här nere Jag har sett fram emot typ det Sen vi börjar Inte så länge men för. Ja, jag önskar att jag har varit ute på träningen och scoutat kedjor och fått lite förutsättningar. Ta upp papper och bär den som den sista droppen vatten. <skratt> Träningsrapporten! Hör ni rasslet? Här är det. Men det fanns ju otroligt mycket att plocka med sig från Rögläs onsdagsträning trots att det är matchförs på lördag hemma mot Oskarshamn. Nya backpar och fyra nya kedjor. Så de här två senaste förlusterna får, så, eller får liksom, mesta möjliga effekt vad gäller förändringar i Röglis Vi kan väl börja med backparen, stanna lite och sen gå vidare till kedjorna. För det finns ju som sagt en hel del att resonera kring. Cody Curran då, tillsammans med Craig Shearer. Samuel Johannesson parades ihop med Eric Jellina. Daniel Berthav med Allen Lesund. Och sen då Niklas Hansson med sin gula tröja som innebär att han inte är tacklingsbar tränar med junioren Isak Renemark. Vilket innebär då att det är nya uppställningar här. Niklas Hansson kan vi också säga då som en parentes är inte tillgänglig för spel på lördag men tillbaka efter uppehållet om han inte åker på något bakslag. Tankar vem börjar? Kör hjälmen. Ska jag köra? Skalla ner något! Jag tänker, om jag, om jag fortsätter där du slutade, Niklas Hansson, blir ett väldigt välkommet tillskott på en ganska stark backsida ändå med mot Met. Men han, han behövs ändå, Niklas Hansson. Han tillför en dimension som de har saknat, och det har varit uppenbart under en längre tid. Förändringarna i sig, det som jag tänker spontant, för det här har vi inte pratat om. Det är att en som behöver upp i nivå, och som kanske kommer att komma upp i nivå med den här förflyttningen är Craig Shearer um, Får spela med Cody Curren, tror jag kan göra honom gott. Och det har han gjort för, och det har funkat för med dem. Så det är en, låter rimligt. Sen har vi då alltså Samuel Johannesson, som jag har gjort en intressant och stark resa ihop med Erik Gellina, som nyss har kommit tillbaka dessutom. Så att där är det väl. Vet jag inte vem som bär vem egentligen i det backparet. Daniel Bertov och Erlen Lesund. Lesund är ju kanske, kanske den som varit stabilast i backen av de här sex över hela säsongen. Curran kan man inte säga så mycket om som de spottar in poäng. Men han har ju sina up and downs som kanske inte Lesund har haft. Det var mina tankar. Jag har bara knyta an lite till andra backparet där. Samuel Johannesson och Erik Kjellan. Jag tänker fick en tanke när du pratade här, Mattias, om syftet med det. Jag tänker att som Johanesson har ju en, en klar uppsida i sitt offensiva spel att han ska ha mycket puck och att han ska hänga med och, och en back som ofta liksom får igenom puckar och han har gjort något mål också när han har följt med i anfall och så. Eric Jellin är ju mer han vill väl också vara, vara med i offensiven såklart men jämför man honom och Curran, Curran eh, liksom sticker ju framåt så fort han får tillfället. Jellner är ju lite mer eller mycket mer återhållsam i sina offensiva utflykter och mer liksom defensivt stark vad gäller tacklingar, vinnarpyck och sådär. Så kanske är det ett, ett försök att kunna släppa fram Samuel Johansson lite till framåt. Och kanske ett sätt att sätta hängslor på Gellina. För han var ju, tycker jag, väldigt stadig i början när han på något vis, vis av förra säsongens erfarenheter och höll sig till ett enklare spel. Längs vägen så var det väl många som jag ville, ville spela som Cody Curran eh, och fick några smärtsamma påminnelser om att de inte riktigt hade kanske eh, möjligheter att göra det. Jalen är även den som ska hålla sig till ett väldigt enkelt och rakt och eh, första instinktspel. Eh, så det kan ju absolut vara ett sätt att lägga en lite större ansvarsbörda på honom eh, för att det ska gynna liksom Johannessons offensiv. Men det är ju helt uppenbart att de, Johannesson har gjort en raketresa i tränarnas uh, hierarkiska tänk. Det skulle man gärna kunna tänka sig att när Backa börjar komma tillbaka så, så kommer han att försvinna. Men det tror jag inte. Jag tror nog att, uh, att Backa som både Bartov och som Jonsson uh, faller ur uh, före Johannesson faktiskt. Och Jonsson, Samuel då, åkte ju på en tuff oschysst så han lär väl inte vara aktuell för spel? Nej det tror jag verkligen inte. Men jag kan säga dock att eh, jag vill väl heller inte slå fast eh, definitivt med tanke på att han, han eh, fanns i hallen. Och var, han var uppe och, och gick och hälsade folk och allt sånt. Så det är ingen, de har ju inte gått ut med, jag vet hur vi Angående den här smällen, de har inte gått ut vad han drabbats av. Men om vi snackar hjärnskakning, om det hade varit det eller är det så är det ju inte en sån här hjärnskakning där man måste ligga i, i ett mörkt rum i flera veckor efteråt. Så ändå positiva tendenser, så kan vi väl säga, utan att veta mer. Sen är jag ju lite på din sida med, med Craig Shira, Men att sätta ihop honom med Karen indikerar väl att de, de vill väl få fart på många såklart. Men Craig Shira är ju kom in som scenartistspelare liksom, en av kaptenerna han ska ju vara en av morbräckorna i det här laget, det har han ju inte varit han har ju varit ganska långt ifrån tycker jag det som man inbillar sig i hans eh, prestationsmax eh, så han måste de ju få fart på han har visst varit borta på grund av skada också men så kan kanske hitta en jämnväg att få på honom på någon slags högre platå, det kan ju vara en Cody Caron kan ju vara en sån jämnväg att placera honom med. Det känns som Craig Shearer liksom finns någon slags borta vid någon horisont just nu. Att han, eh, jag vet inte, det är svårt att få grepp om var han står som spelare. Helt plötsligt kommer det någon hård, tuft, bra tackling och man säger Oj, där är ju Craig Shearer. Och sen, under stora delar av matcherna är han osynlig. Han är alltså, ganska lik lagets formkurva. har väldigt mycket upp och ner i min känsla. Men hjälp mig nu. Och det här kan ju ni som lyssnar, men förra säsongen så var han väl borta en tid för skada va? Oh. Mm. Ja. Och det, min känsla är att efter den så har han inte riktigt nått tillbaka som han var förra hösten. Så frågan är, och det här är ju det är lite provocerande att säga det, men jag börjar fundera om han någonsin kommer tillbaka till den toppen igen. Jag ställer ju ja. slänger ut den, den, den kommentaren. Nej ja, men det är en rimlig, i, i, rimligt i liksom, ifrågasättande. Han är ju över 30. Han har ju rimligen eh, pikat liksom, karriärmässigt. Eh, det är klart, jag håller med. Jag har, man har ju också en bild av honom som en otrolig liksom, dominant i alla avseenden. Eh, det klart. Men det har vi sett på, det finns det väl... Många förögle supporters, smärtsamma, medvetande att eh, vad ska skador gör med spelare eh, och vad det sänker liksom, en spelare, vilken tid det tar att komma tillbaka till någon slags högsta nivå. Det var nog eh, rejält uttumman om backsidan. Jag skulle nog säga att vi inte kommer längre där. Nej, vi hoppade över målvakterna. Men det finns mer att ordra om. Det här framme läppen. Ja, lappen framme. jag eh, körde alltså. Eh, vi kan väl Börja med att ta de två första eh, Och stanna lite Så det inte blir eh, för mycket att snacka om Daniel sa eh, Är kvar med Ted Men får in eh, Dennis Everberg i den På pappret första kedjan Alltså Everberg inflyttar där Och det betyder att Leon Bristet numera spelar med Mattias Sjögren och eh, Dominic Bock Dra de andra också alltså, vi, det. vi måste ha helheten right. tycker jag Adam Elström tillsammans med Simon Ryfors och eh, Taylor Mattsson. Och sen Nils och Anton Bengtsson Erik Andersson. Extra spelare på träningen var Hampus Gustafsson. Men sen ska vi säga så att Kevin Wenström jag stod i hela rättska eh, i väg och spela med Kristianstad. Så han, vant, eh, han satt på läktaren och, och kikade på och stack iväg sen. Men då skadade som sagt eh, Samuel Jonsson Nick Sörensen. Men det var de fyra alliansen. Alltså mest uppseendeveckande är såklart i min bok att man nu splittrar första kedjan och tar in Evoberg där istället. Daniel, nu får du börja. Ja, äh, men det, det är ju en balansgång vad man ska göra i liksom, tiderna när det kanske inte flyter helt. Ska man ha förtroende och, och uh, ligga lågt eller ska man uh, göra något drastiskt? Det här det känns ju givet för mig att man är inte nöjd med, med liksom den övergripande riktningen. Man vill göra ett rejält omtag och skaka i någonting. Det är, trenden är inte, är inte superpositiv. Jag tycker att det är logiskt att man, att man gör det. Det är faktiskt logiskt att man spräcker den här första kedjan också som inte har haft ordning på sin, på sin produktion. De är, laget är väldigt beroende av och Company och de har ju inte fått till det sista tiden. Tycker det är rätt att, att skaka om sen tror jag inte att det är, är, någon, är någon långsiktig lösning på den, på den platsen av skäl som vi har varit inne på tidigare den har på den men det är helt rätt att göra någonting nu faktiskt. Jag vet att du har pratat en del tidigare om det att du har pratat om en kemi som inte riktigt infunnit sig just mellan de tre innan de sen gick tillbaka till fjolårets succé och satte in om bristet där igen i första kedjan ja, men Samtidigt har det hänt mycket sen dess, de har varit borta med lite skador och allt möjligt så, och, menar, Everberg också är också en sån eh, spelare som eh, lite som Kira som har varit skadad och inte kan inte riktigt uppe på på, eh, på gamla höjder kanske också ett sätt att, eh, att få igång honom ytterligare och öka hans liksom, tyngd i laget Evoberg, eh, jag på, på honom ja. det finns en intervju på hd.se där han pratar eh, lite om det du säger och han tycker också att eh, det är bra liksom, att eh, de rör om lite och säger också att det är liksom ett, ett eh, vad ska säga ett tecken från tränarna eller en, en signal från tränarna att det är liksom allvar nu eh, ska in i en spurt snart och, och så vidare men tittar man på honom så är Dennis bara Rögläs poängstarkaste spelare de sista fem matcherna. Och det känns ju som att hans form om man kan uttrycka sig så, ligger och puttrar lite. Att det är någonting på gång, men att han liksom står, står vid något avgörande läge, vilken, vilken riktning han ska ta. Poängen har börjat trilla in. Sen var det målet han gjorde var en reducering mot Luleå där hemma i slutet och, och så vidare, men jag tror ju personligen att Dennis Everberg med tanke på hans skadehistorik och med tanke på den karaktär han har är en spelare som kommer att växa och bli bättre och bättre och bättre ju närmare rörelsen kommer de här riktigt avgörande heta matcherna Ja men det tror jag och det kan jag tror, kanske det kan vara klokt att använda bristet som någon slags så, alltså historiskt har väl Ted Ritem varit loket i den kedjan. Jag tycker ju nästan att det är Leon som har drivit dem eh, väldigt jämn eh, lyft sig ett tack jämfört med förra säsongen. Faktiskt varit med hela vägen i stort sett efter en förra säsongen. Det är ju han som har varit många gånger motorn och, och den som har eh, satt fart på den kedjan. Så klart att nu flyttar man honom till en kedja med Mattias Sjögren som har också varit så många andra lite fram och lite tillbaka och lite borta och lite med um, så att det är väl kan väl, vara, kan väl vara nyttigt att och liksom flytta den kraften ett hack, in i en annan omgivning sen är jag Låt jag nego igen. Sen tror jag inte heller att, att vi kommer att se en kedja med Bristet, Sjögren och, och Bock. Jag tror inte den äh, spelar en slutspilsmatch tillsammans. Jag tror, inte att, jag tror inte att den långsiktiga vägen ligger i de här kedjorna. Men äh, jag tror på kort sikt kan det vara ett klokt sätt att äh, få fart på lite folk men jag bara tänker, I ett lång, långsiktigt perspektiv då, vi har ju ofta pratat om Rögle att de har varit väldigt beroende av sin, sin första kedja. Nu har ju liksom Dominic bok ett exempel på en spelare utanför den som har klivit fram och levererat tungt sista tiden med alla sina mål. Men frågan är då, om detta inte är lösningen långsiktigt för på papper här så är det ju två kedjor som ska producera offensivt. Sen har du med som liksom Simon Ryfors, Taylor Mattsson. Det känns ju inte som någon liksom offensiv kedja. Det känns ju mer som en, en powerkedja som ska vinna dueller och, och skapa lägen på det sättet. Nilsson Glander, Anton Bengtsson och Andersson är väl ungefär likadan. Så frågan är, när man kommer in i ett slutspel, hur ska då Rögle formera sitt lag för att inte vara beroende av en första kedja? Är det då att det ska in en spetsförvar till kanske som rör om och skapar en ny dimension? Jag vet inte står, fråga, ja, men, ja, det är en delikat fråga, va? förstår mitt resonemang. Om det inte är någon långsiktig lösning att man gör så här, vad är då den långsiktiga lösningen? Jag tanke. Jag tror du måste bestämma sig på, på centersidan. Hur, hur är hierarkin på centersidan? Vem är andra center efter äh, T-Britén? Och är ju etta. Givetvis. Mm. Men vem är två? Nu är det ju Sjögren då, om man ser på dem. Då ska Sjögren leda en producerande, producerande kedja. Då ska man ju klä honom med bästa, tänkbar uppbackning och gå all in där. Och det gör man ju nu. Det gör man ju nu. Men det känns också som att man hattar lite där. Ibland känns, får jag känslan att det är Anton Bengtsson som är andra centern. Ibland, men här rent... Ska man titta formmässigt under säsongen så är det ju tveklöst Simon Ryfors som är andra centern. Skulle jag säga. Alltså sett till... Uh, jämnhet uh, och inte minst tycker jag faktiskt att han har växlat upp sen kanske sen ungefär när han förlängde sitt kontrakt uh, gått som en, liksom en en klocka för dem, men de har, de har nog en, en resa här att göra. Eh, Mattias Sjögren är, är lagkapten. Eh, viktig för man ser direkt när han kommer tillbaka. Att, en viktig liksom i det fysiska spelet. så eh, Man måste bestämma sig. Han, är, han, är han mannen att leda en producerande andra kedja? Eh, och sätta liksom den hierarkin. Eh, jag tror att de kanske får göra om sin ursprungsplan. För jag tror att liksom i ursprungsplanen är säkert... Centerordningen, Britten, Sjögren, Bengtsson, Ryfors. Så tror jag att man gick in i säsongen med en tanke. Mm. Men jag tycker att Ryfors på väldigt goda grunder utmanar de andra två om den andra. För att både Mattias Sjögren och Anton Bengtsson, när de är igång är de väldigt väldigt användbara väldigt nyttiga för laget. Men de är bra på det mesta, utom just produktionen kanske. Intressant. är ja, det jag. Vad säger hjälm du kleder i huvudet? Ja, det gör jag. Jag gör det det är för att jag vet att vi har en, en intervju med just Simon Ryfors på ingång som du har samlat in Linus. Men vår punkt efter det här, som vi är inne och tangerar på är ju varför rögle vinglar så mycket. man vinner ett par och så förlorar man ett par och då framförallt mot de sämre lagen. Så jag funderar på om jag ska Fortsätta, ha fortsätta haka på dig här Daniel? Ja, men, och jag vet inte om det är något försökt till struktur, men om vi väntar just med den, finns det någonting mer att säga kring liksom, att eh, kedjorna informerade så här? Håller ni med mig alltså, ja, det är det... tänket, ja, eller är jag... ni av annan uppfattning? Nej, jag håller med och vill också säga en del saker men då är jag in och tangerar på det som är vår nästa punkt, varför vinglar det? Ja, men då väntar vi med det då, ska vi släppa in Ryfors ja, vi istället? Vi släpper in Ryfors här, ska vi se om vi kan komma tillbaka till ditt resonemang sen. Daniel. L liten parentes innan jag... Eh, jag hade en liten grej till innan vi går in på Ryfos. Också intressant att eh, en eh, Nils Hugglander som var stekhet i junior-VM är nu uppenbart är, är liksom efter en sån som Dominic Bock, tycker jag. Mm, verkligen. Ba F får jag påhandlats i era simon Ja, det får du. Två år. Simon Sess. Jag tror att fyra nya kedjor kan, kan göra att vi försöker, vi kommer försöka hitta lite ny kemi. Framför allt kanske tänka lite att vi ska hålla igen mer hemåt. Det som har gett oss mycket poäng genom, genom den här säsongen är våran tajta defensiv. Och just nu så har vissa kedjor, eller nästan alla kedjor, givit lite för mycket målchanser hemåt. Och jag tror den här de här nya, nya kedjorna kan få, få varandra att eh, ja, försöka, försöka hålla det lite tajtare och, och, och försöka få det att gå framåt ut efter det. Har ni haft många samtal i gruppen och så den senaste tiden om att man behöver förändra för att få lite, en liten nystart eller snackat gott? Nej, egentligen inte. Men jag tycker om att de här tränarna vågar, vågar testa runt lite. Det är en lång säsong och en kemi genom, genom vissa kedjor kan inte hålla för alltid, kanske. Man har sina toppar och sina dalar. Jag kände till exempel att jag, Dominic och Dennis hade något väldigt spännande på gång. Och sen hade vi laget och vi lite, två lite sämre matcher. Och då kan det vara bra att få testa att spela spela några nya. Som nu ska vi spela med Taylor och. Adam. Jag har spelat med båda innan och jag vet att vi vet vad vi har varandra så jag tror att vår kedja kommer, kommer att spela väldigt bra där ute. Jag vet att vi tillsammans kommer försöka ta ett ansvar i att vara väldigt tajta, vinna väldigt mycket puckar och vara en kedja som går lita på. Det känns som att det, det kanske är det som vi har saknat nu det senaste, att att man har kedor där ute som verkligen håller tätt och som man kan lita på och gör rätt saker hela tiden. Och såklart kommer vi försöka bidra framåt också. Når ni två raka förluster. Det är många runt om laget som undrar vad det är som gör att Rögle är ganska ojämna för tillfället i sina prestationer. Har du någon teori kring vad det kan bero på? Det är lite svårt. Vi har, vi har väl också försökt fundera på det. Vi har haft lite folk som har kommit in igen och då blir det helt plötsligt lite nya roller för alla i laget. Och så har vi väl generellt haft lite svårt att, att, att föra vissa matcher, vissa typer av matcher. Men jag tror, och samtidigt som jag nämnde innan, att, att vi har spretat lite för mycket vår defensiv, fuskat lite för mycket. Inte vunnit tillräckligt mycket närkamper och... Ja, en säsong är lång och de lagen som ligger högt uppe, de gör rätt saker hela tiden. Och jag tror det är det vi kommer försöka fokusera på nu kommande, eh, kommande tider. När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen.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 Att få tillbaka den här tajta defensiven och sen, sen vet vi att vi, vi har mycket spets framåt och, och förhoppningsvis kan lite byta av kedjor kanske hitta någon uttänning i vissa kombinationer. Men framförallt tror jag att i den här slutspelsspurten som det blir att vi, vi kommer vinna mycket matcher på att göra det vi är bra på och det vi är bra på är att vara tajta. Vi, på att jobba hårt, på, på att döda mycket boxplay. Men också ha disciplinen att kanske inte ta så mycket utvisningar. Det har också varit ett problem lite det senaste. Men ja, gå, gå tillbaka till det som gjorde oss hjärtligt framgångsrika förut. Och, och hoppas att lite, lite nya kedjor kan, kan tända till det framåt också. Simon Ryfors är alltså inne på Han säger det flera gånger i intervjun Att tajta till försvaret Att kedjorna, om inte alla, så i alla fall nästan alla kedjor Har eh, släppt till för många chanser till motståndarna Och ja, det är väl egentligen en no-brainer Så har det ju varit mot slutet Inte alla matcher, men flera av dem Och eh, ja, välkomna också Att det rör sig om lite i grytan så med, med kedjor eh, Det är inte så mycket att säga om det egentligen han säger det som är uppenbart för många, tror jag, och som säkert tränaren Kammerbott har predikat många gånger. Ja, men det är intressant också att eh, prata med Kammerbott och lyssna på Simon Ryffos: Har ni att folk liksom inte är särskilt kritiska mot eh, att man har gjort till exempel två mål på de två senaste matcherna? Det är, det är de defensiva ramarna, både Kammerbott och Ryffos pratar om eh, att det är det de är missnöjda med att. De har tappat kompassen vad gäller eh, alltså hur man tar sig an sitt försvarsspel, hur man jobbar i synk för motverka spelvänningar och, och liknande. Men, och jag menar Kollar man på de två senaste matcherna så det, det slår ju mig när jag satt och tittar att oj vad motståndarna skapar mycket på Rögle. Tidigare har man ju hela tiden eh, när Rögle har spelat bra vant sig vid att de är otroligt svåra att och skapa lägen på. Och många gånger har målvakterna haft jättebra hjälp från sina utspelare Ofta fri sikt. Det har liksom varit ganska så lugnt. Eh, men nu känns det som att eh, kolla på, på HV71. Alltså hur många förstklassiga chanser de genererar. Och hur många, alltså jättebra målvaktsrädningar det var i den matchen också. Så där har ju uppenbart hänt någonting i, i röglets sätt att spela försvarsspel. Ja, men det, är det som alla klarar på nu, och med allt större liksom, tyngd, det är ju den pisten från Varför vinglar det så otroligt mycket? Är det här du har lite teori av Hjelmarna? Ja, jag har själv en, en tanke som också är en no-brainer. Ge oss den. <laughs> ja, na, ja, jag tycker rögläs fundamentala problem på senare tid faktiskt är... –de så kallade stjärnspelarna. Då pratar jag inte om en utan jag pratar om ganska många– –som inte ligger på den nivån som jag förväntar mig– –och som säkert flera av er som lyssnar förväntar er– jag uh, kan peka på, vi har pratat om många namn här. Leon Bristet, ja, han har varit jättebra under säsongen, men han har inte varit på den toppen som vi är vana att se honom på senare tid. Ted Bretén har inte varit så bra som han var förra säsongen efter den här tunga kärkskadan. Mattias Sjögren inte heller den spelaren som många förväntar sig. Uh, Dennis Everberg visst gör många poäng, men det är flera matcher jag själv har varit med och satt på alla de här i betyg Det är kanske är fel Jag ser inte att vi har gjort rätt som har satt betygen Men det är många spelare Craig Shearer, Cody Curran har också blandat ett. Och då vill jag också fortsätta resonemanget Knyta till det när du pratar om center -hierarkin. För mig Är det en jättesjälvklar Att Simon ju är tvåa Sen är det en kamp om Sjögren och Bengtsson Som tredje center och jag, jag är inte, nu kommer nu jag på att dundra på här. Jag kan ju låta ganska hård när jag pratar, men jag är inte vän med den här kedjeuppsättningen som rör sig om här. Nils Glanders ska inte vara en fjärde kedja för mig. Eh, Ryfors ska vara i andra kedjan. Nej, det finns mycket här att peka på. Jag är inte säker på att jag skulle ha splittat första kedjan heller. Trots att jag tycker att den måste höja sig. Men jag tror inte att den första kedjan kommer att höja sig genom att bli splittrad. Ja, man kan få sin tankeställare, men ja. Nej. Jag bara en, eh, kan tänka mig att många lyssnare funderar efter ditt resonemang, så du ska få utveckla lite här. Min fullfråga är när du pratar om ledande spelarna. Eh, vi tar liksom eh, Cody Curran leder eh, backarnas poängliga i Leon Bristet är högt upp i hela liksom, ligans poängliga och har gjort eh, en jävla massa mål också för ögle. Eh, Ted Butten har väl snittat typ en poäng per match sen han Kom tillbaka från sin skada Vad är det du vill se från de här spelarna? Eh, ja Visst du har helt rätt i att de ligger högt upp i poängligorna Ja men det finns ju andra dimensioner Jag är bara nyfiken ja, liksom på alltså Jag på... tycker inte att de är eh, Så som vi har vantat att se dem De spelarna som verkligen Går före i byte efter byte Vi ser det ibland och vi ser det i powerplay Men vi ser det inte hela tiden Och det ska man inte förvänta sig heller i varenda byte, men oftare än vad det är nu, eh, skapar mer. Det, det, det är som att det är, någon, det är ett antal procent som saknas här. Dennis Everberg, om vi går in på honom, jag tror själv att han hade förväntat sig mer av sig under den här säsongen till exempel, än vad han har visat. Det finns mycket mer hos honom. Jag, jag kanske är för kritisk här, men jag, jag tycker inte att de här stora namnen är på den nivån som som de borde vara. Och jag tror att det där, det där ska klämma skon. Nej, men jag kan ge dig delvis rätt, Hjälmen. Och jag tror faktiskt att eh, någonstans så, så får de lida för eh, skadorna här. Eh, det tar längre tid än man tror eh, att liksom komma tillbaka på en nivå där man faktiskt. Det du eftersöker här och kräver det är ju att man ska tillhöra SHLs bästa spelare. Det är det ju faktiskt. De ska, vara ett, de ska vara toppspelare i topplag i ESL. Ja, och utifrån deras målsättning också att de ska vara topp sex och kanske till och med mm. topp fyra. Om inte jag hörde fel vad, vad Chris Abbott faktiskt sa. Absolut. Och det tror jag att de kräver av sig själva också. Och ser sig själv i ett långsiktigt. De har ju varit uppe på de nivåerna. Sade också ska vi nämna. Tillhör den gruppen. Mm. Precis. Men jag, jag tror att de själva vill vara där uppe. Men äh, jag tror att... Äh, jag tror att det här med skadorna är en tung faktor här att, att tiden borde tala för i det här fallet. När man går in i det här svepet med match och hela tiden, har de en ordentlig träningsperiod i ryggen och liksom, då skulle det kunna skjuta, skjuta fart där. Det tror jag också till hundra procent. Jag menar inte att säsongen är körd, men vi hade frågan varför vinglar det? Ja. Och du är, är under den senare tiden jag pratar nu, jag pratar inte om hösten eller så utan jämför snarare med hösten mm. och förra säsongen och första kedjan vad vi såg då. Det är det är Ni får ha det i åtanke, det är inte så att jag står och sågar de här spelarna om ni tror att det är det jag är ute efter, absolut inte. Så det är ingen skallning här, Nej. absolut inte. Men, och det, det är också det resonemanget jag tycker att det är dumt att göra dessa radikala förändringar som... Som faktiskt sker nu inför oskarshamn Jag ser inte riktigt poängen med det. För att det har blivit två förluster för att det har vinglat. Mm. Ja, säger jag. Men jag tror du är på väg någonstans. Men jag har också funderat jättemycket på varför vinglar så här mycket. Varför har de så svårt på, på vissa? Och, men om, man, om man scannar truppen lite snabbt så kan man ju konstatera att, att det finns väldigt mycket. Det har hänt väldigt mycket utvecklingsmässigt på många spelare. men att kolla Själva målvaktsidan har Rögle förlorat någon match på grund av kassa målvakter. Inte så många. Målvaktssidan har verkligen inte varit ett problem. Det har varit snarare att hacka upp jämfört med förra säsongen. Stabilitet. Gå igenom liksom laget bakifrån och titta så ser du väldigt många som har som har lyfts i spel. Karen högt i poänglägen, Johansson genombrott. Som Jonsson har haft en, en allt större roll i, i en svår tid. Niklas Hansson gått som en klocka. Gå igenom laget liksom framåt och du ser liksom Ryfors, Adam Elström. Eh, även om Anton Bengtsson som inte producerar så mycket, en stabil center för dem. Bristet eh, ligger ju i, i, i toppen liksom hela seriens poängliga. Där finns väldigt många. Erik Andersson går, fortsätter liksom gå som en klocka. Det finns väldigt många när man skannar truppen som där är positiv utveckling kring som bl blir. Som kanske presterar ganska nära sitt liksom, tänkta max. Och då, då, är det ju, då är det ju oundvikligt att hamna där. Att de som faktiskt eh, är lagets största namn. Största stjärnor som ska bära det. Har, liksom inte, har inte riktigt förmått att göra det stadigt match efter match. Vissa, vissa kvällar har gjort det definitivt. Andra har inte liksom, fixat att göra det. Så att... Jag um. du kanske sabbar fattar det där lite bättre än. Nej men <laughs> än vad det jag tycker samtidigt mig, alltså, men det är klart att ni, man du, och jag hör att du inte är i meningen att säga men det är klart att man, Cody Curran är ju kanske anses bästa back absolut. Liksom. Absolut. Leon Bristet de, de liksom, poängen han har gjort den, den liksom Utvecklingen från försäsongen, det är svårt, och, liksom, svårt att, att såga där liksom. Men det är ja, klart ja. att man bygger en struktur som, jag fattar vad du menar. Jo, är det är bara viktigt att alla som lyssnar gör det ja, också. Men det, jag, jag tycker det var om, ganska tydligt. Jag pratade om den senaste tiden alltså. Ja. Men liksom hela strukturen bygger på att det är tre, fyra, fem spelare som är mycket viktigare än alla andra som är tänkte att bära hela bygget och när de har varit borta liksom 20-25 matcher och sen kommer tillbaka och ska hitta sig själva så det tar tid och jag tror det är precis i den fasen där, glädjer, där de 4-5 håller på att liksom hitta sitt eh, nära max eh. om, om det nu är så, så att du har rätt i det som du säger här, då blir det också någonting som säger mig att varför då göra alla dessa förändringar i kedvår? Ja, men läs inte in för mycket Vi kan väl göra det? Ja men du... du, du det är inte säkert att det en, en spelar så här på lördag. Det kan ju vara ett, liksom ett skott i mörkret för att uh, skicka en signal. Liksom. Uh, det är jag, tror jag är helt övertygad om att det här är ingen långsiktig historia. Men samtidigt så tror jag att trenden neråt har varit så pass tydligt att, att det är läge för en markering av något slag. Rent taktiskt och mentalt funderar jag också på den här att uh rål kan eh, vinna Göteborg och sen toska hemma mot Lexand eh, två dagar senare eh, vad det kan bero på är det bara funderar kring om det är liksom en, en eh, oförmåga att föra match för eller att man inte är van och axla liksom ett favoritskap som, som en topp 6 klubb har att man när man möter ett av de här Eh, bottenlagen eller de lagen som är på, på undra halvan förväntas ska vinna, förväntas ska föra matcher eh, och ha taktpinnen. Eh, för det är ju jättemånga gånger Rögl har haft eh, stora problem och, eh, och vinna matcher där de står som favoriter. Så enkelt är det ju. Mm. Jag bara funderar, är det, är det det steget man har kvar här nu för att, att bli ett eh, stabilt topplag? Ja, tror jag tror jag. Kunna är... städa av de här matcherna. När man Åker och möter ett, ett, till exempel Brynäs borta, kunna städa av den matchen och vinna med 3-1 istället för att hamna i, i stora problem. Mm. Där är ju någonting som saknas där. Nej men det är klart, jämför med början av säsongen där visst Rögle var väl inte liksom utömd på något vis. Liksom, men man spelar ändå ganska mycket utan förväntningar och krav på sig de första tio matcherna och... Gick ut och liksom dansade sig igenom de matcherna väldigt, väldigt konsekvent. Med liksom en toppplacering så följer ju nya krav och, och nya... Nu förväntas man ha topplag förväntas man vinna mot, mot lag. Det är ju en helt, helt annan situation. Men, alltså, det jag tänker jag rent taktiskt. Alltså, det måste ju krävas en typ av prestation, en typ av taktik. Borta mot Frölunda eller Djurgården eller vad det nu kan vara. Då kan du spela på ett visst sätt. För då har du ett lag som alltså, ja, ni fattar som vill framåt på sin hemmaplan, vill visa sin hemmapublik och man själv kan, kan sitta lite lägre och vänta och, och, och spela på ett annorlunda sätt. Men hemma, eh, ta exempel när Växjö var i Engelholm och bara liksom sa att vi vill inte vara med, gör vad ni vill, för vi går på kontringar. Det är där problemen uppstår ju. Är det inte, rent, kan det inte vara li liksom taktiken? Att man, inte är, att man inte har kommit så långt fram nu, att man kan spela på olika sätt när det råder olika förutsättningar. Jag bara lyfter upp det ja, också, men det, för jag ja. har funderat på det också. Ja, men det tror jag det har, har en poäng där. Men det är de gånger sett, de ser ju ofta som allra bäst ut uh, mot de bästa lagen. Och det, det är ju när lag går ut och sätter upp matchen i någon slags uh, vill mycket och sätter upp någon slags fart och tempo. Jag ja. brukar ju tänka att liksom, Röglas spel funkar ju egentligen som, som bäst när man kan liksom, uh, övermanna motståndarna och ta pucken ifrån dem. Men om utställarna inte har pucken så blir det ju ett annat spel. Då, det bygger ju mycket på, på att vara aggressiv och försöka och vinna fast puckar och snabbt spela sig in och skapa målchanser. Mm. Om då spelet blir förlagt i mycket egen zon där du ska ta upp, bära upp pucken mot ett samlat lag så är det klart att det blir ju en helt annan hockey. Men jag har ju också bilden av att Rögle när de har mött de här bra lagen. Alltså jag vill inte säga heller att Rögle... Jag var kanske inne på det lite innan att Rögle bara har backat hem när de mött bra lag. Det är inte det jag menar. För jag har också bilden av att Rögle mot de bättre lagen själva kan diktera tempo. Sätta tempo och sen följa det. Vi har ju sett många liksom hockeymatcher där Rögle har spelat eh, på hemmaplan ut till exempel när de har mött eh, de här topp fyra klubbarna. Skellefteå hemma till exempel. Ja, men som vi har sagt att oj vilken bra hockeymatch detta är. Hög tempo, få misstag, chanser och där Rögle har varit det drivande laget men då, ofta, fråga, ja, ja. men då är ju frågan varför kan man inte använda det tempot när man möter eh, Oskarshamn hemma eller Leksand hemma det, alltså antingen inte. är det taktiskt eller är det bara rent mentalt men oftast är det ju de kvällarna när det blir rolig hockey, det är ju mot lag som är ganska lika Rögle alltså förlunda, Skellefteå som vill spela ungefär samma hockey hög höghastighetshockey, stampa på det blir ju alltid roliga matcher. Skicka ut Rögle och Skellefteå. Det blir skitkul matcher. Rögle och likadant. De är ju lite stöpta i samma form. Skicka ut Rögle mot Växjö blir jag det jättetråkigt. Ja, men det är märkligt att man då, när man uppenbart det är bra på tabellen och har mer kvalitet i sin trupp och bättre fart än lagen på underhalvan. Att man inte kan använda sig av det tempot då, då har man ju uppenbart svårare att veva igång sig själv. Eller att man bara inte har förmågan att, att överlista ett, ett lågstående försvarsspel. Så jag tycker också man ska faktiskt väga in. Det är, den den aspekten kanske lite grann har kommit bort att det börjar det ju bli lite svårare att ta poäng mot alla lag. Bara för att Linköping ligger där nere så, så tänker man att det är ett dåligt lag. Liksom. Linköping stängde ner Rögle ganska bra. De slog Färgstad efter att de hade slagit Rögle. Det, det, det behöver liksom, kanske inte vara synonymt med, med liksom fiasko att man förlor. för att lag, det är inte så att alla topplag gör som klockor. Vad sa du, Färgstad och fem raka förluster? Tror det, ja. mm. Alltså Lag har ju olika... Och det är ganska del. många lag, Luleå undantaget som har haft stökigt under perioder av den här Tar bara Frölunda som ett exempel, Växjö det glasklara andra exemplet i den kategorin. HV har, nu har de började vinna igen, men innan dess hade ju HV en jättejobbig period med jättemånga förluster. Ja, Linköping ska vi inte prata om, tio i rad. Nej, Nej det... men HV är ju inte exempel, är efter Rögle i tabellen, men det, det, det var minst sannrätt gediget. Det de satt upp mot, mot Rögle här senast också, så jag menar... Det, börjar ju, det är inte så som i början att, att liksom de tre sista lagen är sopiga Och, och de, de första lagen är jättebra här, här tror jag du är inne på någonting Daniel För om man ska sammanfatta vad Cody Curran och Ted Briten sa Efter, ja vilken match var det? Ja jag pratade om båda två i alla fall, nu står det still i huvudet Men det som var intressant, och det är det som är viktigt Är att Cody Curran pratade för andra gången med mig på kort tid Eller se borta var det va? Linköping, Just det, djupet i serien. Att man kan inte se på de här lagen i botten som dåliga lag. För att den här ligan är för bra för det. Är inte vi ute och gör det vi ska varje kväll, då förlorar vi. Alltså så enkelt menar han på att det är. Och Ted Briten menar också på något åt det hållet. Men uttryckte det i, i form av åka skridskor. att Rögle kan inte tro att bara för att man ligger längre upp i tabellen så... Så räcker det att inte gå fullt på Och Åker man mindre skrivskor motståndaren- om det nu heter Linköping- ja men då förlorar Rögle. Och andra lag som vi har pratat om här. Så att det de två faktorerna ihop- tror jag kan sammanfatta ganska bra. Plus att det finns omständigheter- i alla sporter som gör- att det här så kallade momentumordet tippar över till andra laget. Det räcker med ribba in eller ribba ut. Så blir det energi, eller så tappar man energi, och så kan en match svänga även mot lagen i den nedre delen av tabellen. Och jag tror att vi, mig inkluderade, är ganska bra på att måla upp just de här ytterligheterna polariseringen. Topplag, bottenlag och sen präntar vi in det i alla lyssnares, tittares, öron och ögon inklusive spelares. Så det finns nog där hos varenda spelare att det här är en match vi ska vinna. Sen säger spelare efteråt att ah, det kanske finns möjligtvis omedvetet. Jag tror inte det är omedvetet, jag tror att det är medvetet hos många spelare att det här är en match vi ska vinna. Och så får man inte med sig studsarna eller någonting som man inte har räknat med händer och så blir det en förlust ja men Jag tror de har, har en resa här att liksom, e, ena sig på något vis och hitta en väg tillsammans framåt. För det, det, liksom, det indikerar när det, när det spretar så här att man det funkar en gång sen funkar det inte alls. Sen efter 0-11 i skott efter tio minuter det indikerar ju att mm, de skulle behöva hitta liksom en gemensam väg framåt här samla alla under fl samma liksom flagga och dra åt samma håll spelmässigt. Det känns inte riktigt som att man gör det. Det, är, det går åt lite olika vinklar. ja men du vi ju, vi kommer väl dit sen eller om vi svänger om punkterna vi har på vår härliga tavla sen liksom upp till bevis de kommande veckorna efter Oskarshamn och ska samla efter utbrottet. Sen börjar ju tyga på med med tre matcher i veckan fram till att grundsen är, är färdigspelad. Rögl har sagt att eh, hela säsongen och inför säsongen att de ska eh, direkt i kvartsfinalen, att de ska vara topp sex. Och då eh, kan vi eh, nämna ledande spelare, alltså poängmakare och, och kaptener. Vi kan prata om coachning, vi kan prata om eh, förmågan att vinna mot eh, både toppkonkurrenter som då bottenlag- eh, vi kan räkna in det och lägga allt det där i, i, i någon slags k och sen är det upp till rögle att ta med den och liksom bära den mot ett slutspel. För ska man till topp 6, då ska man eh, leverera under de här, den här spurten. Så enkelt är det bara. Och då har man inte samma marginaler heller att och, och, vara så mycket upp och ner eh, Speciellt inte när man kommer in i ett slutspel Då vill man ha en, ha en bra känsla med sig Det finns ju en fördel till slutspelet för Ögle Och det är ju att det bara är bra lag kvar När man spelar sin bästa hockey mot. Så det, det talar för Ögle, det ska vi komma ihåg Dessutom så vidhåller jag att det här laget kan gå väldigt långt har Jag har sagt från början i den här podden Och fått en massa skit för det Och så har jag stått och kritiserat ledande spelare här Men alltså det här laget med de spelarna Som de själva säger också Får vi ihop det så kommer vi vara riktigt, riktigt bra. Och jag tror det. Jag tror fortfarande på åtminstone en semifinal för Rögle. Även om det hackar nu upp och ner och sådär. Men det finns många matcher kvar att reda ut det där på. Jag, jag håller med. Jag tror också. To, to, to, precis som du. Och i, i grunden. Det, här, det är ett, ett topp 6 lag. Eh, ja, det som har Rögle har på benen. Och minst lyckas de med att nå ett topp 6. Så har de kludrat till det själva. Då har de på något vis inte, inte nått sin liksom nivå som man kan begära och förvänta. Och det kan man också se på om vi väger in även skadelistan. Nu kan ju vad som helst hända, och det vet ni som lyssnar om att förutsättningarna i den här, när vi har pratat om skadelistor i den här podden har varit ljusa eller otroligt mörka för ögonen från vecka till vecka. Men Niklas Hansson föresprås som sagt komma tillbaka efter utvalet. Det kan väl kanske Samuel Jonsson också göra exempelvis. så då är det nixören sen kvar på den där listan. Och då finns ju de förutsättningarna röglar har eh, velat ha. Eh, kanske finns efter upphållet och sen eh, en bit vägen in, in mot, eh, mot mållinjen. Plus det, att de här nyckelspännande som har varit borta länge har fått ganska mycket tid till att liksom hitta sig själv. Hitta kondition, hitta matchtempo och allt möjligt. Och borde ju, de har ju förutsättningarna helt klart att liksom alla pusselbitar ska falla på plats när det börjar sportas. Och vi har pratat mycket om topp sex här nu. Men det är faktiskt en intressant detalj som vi inte har pratat om. Och jag brukar ju leverera lite grann om det här med, med motståndare koll och, och Rögle har Oskars hand på lördag. Men faktum är, och det kanske till och med är troligt, att Rögle inte är topp sex när vi kommer fram till lördag. För HV71 är bara två poäng bakom Har en match mindre spelad Och spelar på torsdag Och kan gå förbi Där ser man mm. Och man spelar också mot Oskarshamn så min gissning är att när det kommer till lördag Så är inte Rögle topp 6 längre Så att då får man bara jobba underifrån Där är vi inte än, men det är min, min, min lilla spaning Just i det, när jag ska börja prata lite om Oskarshamn också Du tar fram ett helt kollegieblå så... Stabilt att hålla i Frålängla upp upprundan om ni kan Hjäl <laughs> Hjälmar ska ut på äventyr. <laughs> Nej, men ska, vi ta, ska jag ta lite om Oskarshamn? Kör! Kör! Ni minns väl, alla minns Tredje matchen, Tex Williamson stod på huvudet Motade 40 skott Oskarshamn vann med 1-0 Och här är väl en av hattarna som jag får äta upp Jag trodde ju aldrig Oskarshamn Skulle ha så många poäng som de faktiskt har nu Nej vi kan ju alla, alla. Kan ju kan alla Käka ut på oss sånt så att Oskarshamn har ändå gjort det väldigt bra Även om man är på nedflyttningsplats Nej, inte plats, så säger man inte Men på kvalplats just nu Framförallt att man är i någon slags mode om man fortfarande tar liksom poäng det, Man förväntar sig, även om de sprattlar i början Att det skulle ligga av käppret neråt Men nu börjar man ju vinna lite borta mot och med mera Ja, och det är faktiskt ganska anmärkningsvärt När jag gick tillbaka Senast Rögle spelar mot Oskarshamn Då vann man med 2-1 borta efter det har Oscarsham spelat 11 matcher, vunnit sex av dem, förlorat fem. Det är, det är ändå ganska förvånande. Man har vunnit som du sa mot Skellefteå, man har vunnit mot Frölunda hemma, man har vunnit mot Luleå hemma. För visserligen tre eller hemma matcher Skellefteå var i borta, så att det är klart att man kan, inte, man kan nog inte längre säga att Oskarshamn är tre säkra poäng ens på hemmaplan. Och Rögle vet ju det eftersom man inte vann i tredje matchen. Oskarshamn verkar vara som Rögle bäst mot de bästa lagen. Men nu är Rögle på väg ner. De kanske mot er sjuan så de kanske underskattar Rögle på <laughs> ja, kan, kan, kan. ja, så kan det vara. Det står ju alltså 2-2 helt totalt lika mellan... Rögle och 01 0-1 i första 1-2 i andra. Borta seger alltså. 2-2, tre poäng var så att det, det borde ju vara eh, hugget som stucket inför lördagens match då. Eh, Bäste poängplockare där är fortfarande Tyler här. Jag vet fortfarande inte hur man säger det. 11 plus 11 har han gjort. Sen ligger ju Johannes Salmonsson. Han har ju spelat i Rögle tidigare. Tvåa i den interna poängligan på 8 plus 7. Det finns en intressant sak här också eh, faktiskt. Lyssna på den här. Och du står och jäspar, Daniel. Nej, nej, nej. Det var, det var inte på grund av detta. Nej, bra. Jag vill lyssna med största spänning. Ja, det, bra, ja. det, det här ska du faktiskt lyssna din mm. öron till. För det här kan man inte tro. Oscarshamn har alltså en scoring efficiency. Översätt. Skott nej, effektivitet. Är... Måleffektivitet. Ja, precis. Ja. <laughs> Måleffektivitet. På 8,62. Vet ni vad Rögle har? Nej. 8,62. Tre. <laughs> Ni inser va? Att det här är två väldigt jämna lag Men väldigt ojämna lag Sett till tabelläget och förutsättningar Och inplockade poäng eh, ah, Vi kanske ska stanna där Då, Jag kan säga hamna också Den sämsta målskillnaden Man är sämst på att göra mål Man är bäst på att släppa in mål mm -hmm. mm. Man har dessutom den tråkigaste vägen hem Ja, så kan det vara. Och då tänker du inte på isen, eller? Aj, Utan mer jag, bokstavligt ute på vägarna. Då tänker jag på de sista 13 milen från Växjö. Var det, var det ännu inte lite häpnadsväckande med, med jo. måleffektiviteten? Ja, Bra hjälm, män. Tycker du upp rupar? Du är en spetsspelare som levererar. Bär oss. Visst gjorde jag siffrorna väldigt heta. Ja, Mitt folk som var lite i löprudda, han på att trampa snett när det kom. Det blir det på kilometertider under fyra minuter. <laughs> Exakt. Ja, jag nöjer mig med där med hamn. Rögle bör vinna, men är inte säker de vinner så säger jag. Har vi spaningar? En kanske. Daniel är har en. Ja, uh, nah, men uh, det kan inte ha så mycket med hockey att göra. Men uh, enligt statistiska. Vi kanske ska börja där. Vi slutade där vi började. Med barnafödande. Uh, enligt statistiska centralbyrån var medelåldern för uh, förstfödande män, höll jag på att säga, uh, som får barn 31,7 år. Uh, och rögle. Hel, det är ju babyboom med det laget som jag har konstaterat. Så jag vill bara... Min spaning är att Rögle kommer att bidra till att sänka Statistiska centralbyråns mellanålder. Mm. Terbuten 29. Leon Brister är 24. Karen 30. Sheerah 31. Och han, han, har, han, redan, han har redan där. tre barn. Så att han var ju först långt ja, ja, innan. Ja, då är ju lugn. Ja, man vill, 27. Erik Andersson, 25. Dennis Everberg, 28. Det är Mattias Sjögren som spräcker. Han hade just fyllt 32 när han blev pappa. Så att um, om SCB ser lite uh, att det bara ser stökigt ut i sina kolumner så tipsar vi dem om att titta på ett hockeylag från Ängelholm. <laughs> Rögle vet hur man gör i tidigt skede. Ja har vi det. Har satten! Något mer? Uh, nej, vi säger väl uh, tack till Vågen Försäkringsbyrå och uh, lyfter på kepsen, eller? Ja, det gör vi. och så... säger tack och hej. Tillbaka nästa vecka, va? Definitivt